Hiszem, hogy nagyon sokan nem akarják megérteni, hogy az Alkotmánybíróság mit mondott. Tehát indulatokat gerjeszt. az a nagyon egyszerű mondat, ami tulajdonképpen annyit mond, hogy a szociális problémákat szociális eszközökkel kell megoldani, és hozzáteszi, hogy nem rendészeti eszközökkel, nyilván utalva arra, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban eretett kísérleteket. Ráadásul... Nagyon értően szerintem fölsorolja mindazokat az eszközöket, amik megmaradtak. Ez a elég széles skála, hogy mi mindent lehet még mindig büntetni, amit egyébként nem szoktak büntetni, mert nincs rá erő. Tehát nem lehet minden szemetelőt megbüntetni, tehát nyilván ez egész más eszközökkel kéne elérni, hogy az emberek ne szemeteljenek, mint hogy minden egyes csikeldobót megbüntetünk tízezer forintra. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy megint sajnos az indulatok irányába mentünk az értés helyett. Mert senki nem vitatkozna azon sem, hogy, hogy a betegséget egészségügyi eszközökkel kell e, gyógyítani, és nekünk ugyanilyen triviális az, hogy a szociális problémákat szociális eszközökkel. Az egy másik kérdés, és erről kellene beszélgetnünk, hogy összekeveredik-e időnként a szociális probléma és a rendészeti probléma. Hol vannak azok a határok, ahol meg kéne beszélnünk, hogy melyikünk lép előbb? És erről kéne őszintén beszélni, de alapvetően a pusztán, utcán lét, az valóban szociális probléma, súlyos szociális probléma, ráadásul nem lakhatási probléma. Tehát elsősorban egy ilyen klasszikusnak nevezett hajléktan embernek nem lakhatási problémája van, abban látszik a tünet, tehát az, azt látjuk. De ezeknek az embereknek elfogyott a célja, Kéleszkedtek, elvesztették a normarendszerüket, ami valószínűleg valaha volt, különböző, nagyon különféle, ezért is nincs nagyon értelme arról beszélni, hogy száz darab hajléktalan embernek mennyi a rehabilitációs költsége. Mert ugye akkor meg kell kérdezni, hogy honnét jött, hova kell rehabilitálni őt. Hogy egy cigánytelepről indult el az életútja, tulajdonképpen örökölte a nyomort, vagy pedig orvos volt, ilyet is ismerünk, osztályvezető főorvos jelen pillanatban él a hajléktalan emberek között. Egy egészen más eszköztár. Ugyanígy... A diagnózis, amit felállítatunk mutathatja azt, hogy tényleg egy felsőágy elegendő néhány hétre, összeszedi magát, képiheni magát és elindul. De lehetséges, hogy alkoholprobléma pszichiátriai probléma, különböző beilleszkedési zavarok vannak a háttérben, amik adott esetben látványos devianciákat is okoznak. Ezt ijesztéssel büntetéssel nem lehet orvosolni. Tehát mi nem azt állítjuk, hogy ez nem egy zavaró kérdés, hogy adott esetben néha ez nem veszélyes kérdés. Ez néha veszélyes is tud lenni, hanem azt, hogy az eszköz, amit a kormányzat készül bevezetni újra, az nem elégséges és nem jó. Üljünk le, és akár egyenként nézzük meg a legsúlyosabb eseteket, hogy miért nem tudjuk megoldani. Mert valóban, Ahogy vannak gyógyíthatatlan betegségek, vannak gyógyíthatatlan szociális betegségek, úgy mint a hajléktalanság. Tehát a hajléktalanság esetei között mi magunk is találunk olyanokat, amire egyelőre nincs eszközünk. Na erről kéne nagyon sokat beszélni, hogy mit csináljunk a súlyos pszichiátsai problémával küzdő emberrel. Az alkohol problémát nem lehet ilyezgetéssel megszüntetni. Az alkoholbetegség egy nagyon-nagyon súlyos nemzeti betegség, és az, akit a családja nem tart meg, hanem elengedi, az előbb-utóbb világ csúfjává válik. Az alkoholbetegség egy nagyon-nagyon nagyon súlyos betegség. És ugyanígy beszélhetnénk a pszichiátriáról, hát hány embert takargatnak otthon, a dűrohamaival, a szétesettségeivel, stb. És ha az kikerül a család védőhálójából, abban a pillanatban, Találhatja magát akár az utcán is, hiszen egy összeférhetetlen, a szeretet nélkül nem kezelhető ember. Egy idő után nagyon büdösek is, nagyon koszosak és visszataszítóak, adott esetben agresszívak, és ezekkel mi nap mint nap találkozunk. Nekünk is néha ökölbeszorul a kezünk, tehetetlenül vergődünk. 20-ban, amikor már három órája próbálunk valakit rábeszélni, hogy jöjjön velünk, a türelmünk nekünk is elfogy. De akkor is tudjuk, hogy az az eszköz, hogy őt megkötözzük és elvisszük, az ideigóváig működhet, csak még akkor is, ha az akkor megoldható. Tűnik annak az embernek egy sokkal hosszabb folyamat kell ahhoz, hogy ő, ha egyáltalán sikerül, visszatérjen közénk. Én 23 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor én, én arra készültem, hogy meg fogom változtatni az ő életüket. És ami igazán történt, az az, hogy az én életemet változtatták meg ők. Most a közösséget akarjuk megvédeni valakiktől, azt hiszem ez az őszintébb vagy pedig ezeknek az embereknek valóban meg akarjuk menteni az életét, és nem csak a fagy haláltól, hanem adott esetben saját maguktól, a csúfságuktól, a szétesettségüktől és a többi. A hajléktaranság a jéghegy csúcsa. És azért nagyon-nagyon veszélyes, hogyha az emberi nyomor megoldásáról, az ilyen nagyon-nagyon összetett kérdésről a társadalmat kérdezzük meg, mert a társadalom önvédő reflexe fog működni, én azt gondolom, hogy akár százalékra is eltalálható, hogy milyen válaszokat fognak adni. Lesz egy kicsit, aki politikai választ ad, és azért fog hajléktanok mellé állni, mert a kormánypárt kérdezi, lesz, aki megérti, és a legtöbb ember teljesen természetesen azt mondja, hogy én tényleg nem szeretném, hogyha az én szomszédomban, házam előtt, lépcsőházamban hajléktan emberek élnének. És teljesen jó a válasz. Ezt kell válaszolni mindenkinek, aki közösségben él. Nem tudhatja azokat az apró részleteket, amit viszont a politikának, a nemzetet irányítóknak tudniuk kell kötelező. Nem lehet uh, pilátus módjára beállni a tömeg mögé és mosni kezet. Tehát nem lehet mosni kezeinket akkor, amikor világosan tudjuk, hogy mi a háttér. Jelen pillanatban nincs Magyarországon normális pszichiátriai ellátás, nincsen alkoholbetegségre megfelelő válaszunk, de nem csak a hajléktalan esetben a normál népesség esetében sem. Nincsen megfelelő szociális, nem lakáspolitikánk, lakhatáspolitikánk, tehát egyáltalán, hogy hova induljon el egy fiatal ember, hova térjen be, főleg ebben a, ebben a válságos időszakban egy lakását vesztett család, merre forduljon. Tehát azt gondolom, hogy ebben az időben sokkal-sokkal higgadtabban kéne beszélni az összetörött életekről. Sokkal-sokkal higgadtabban, hiszen ha a felmentjük, és azt gondoljuk, hogy elvisszük a szemed elől ezt a kellemetlen látványt, olyan eszközt veszítünk el, ami nekünk az egyik legfontosabb eszközünk, a szolidaritást. Ami időnként persze nehéz, időnként nem kellemes. De hát gondoljunk csak arra, hogy, hogy évszázadokon keresztül minden magyar településnek megvolt az a két-három szerencsétlenje, falu bolondja, falu szerencsétlenje, ahogy hívták, aki végigjárhatta a falut, és nem őt vetették meg, hanem azt, aki nem engedte be. Azok a történetek, amiket mi valós rehabilitációs történetnek látunk a hajléktalan elátásban, ott mindig a társadalom fogadja vissza őt. Nem a szociális munkás, nem az intézményrendszer, nem a zseniális karitatív szervezet. Tehát mi maximum pici eszközök vagyunk ahhoz, hogy őt terelgessük vissza. És ezért vannak komoly vitáink akkor, amikor a társadalom egy sajátos módon mondjuk úgy fogadja vissza őt, ahogy annak idején ezt a falusi szerencsétlen embert, hogy megtűri. Mondjuk egy olyan erdő szakaszon, ahol ő nem zavar senkit. Időnként adnak neki egy kis munkát, sétáltatja a kutyát, segít a vendéglősnek kirakni az asztalokat, ezért megkapja a fröccsét. Egy kicsit talán még biztonságot is nyújt, mert hogy ő ott, ott van mindig, ismer mindenkit. És ezt az embert egy idő után úgy befogadják, elfogadják, nem félnek tőle, tudják a nevét. Hosszú idő után lehet, hogy a nevén szólítják. És azt gondolom, hogy ez a rehabilitáció bármilyen furcsa, közelebb került az emberi léthez, mint hogyha szerződnek neki egy ragyogó felsőágyat valahol a külvárosi szállóban. Tehát sokkal-sokkal összetettebb ez a kérdés, és a hajléktalanokat valószínűleg akármilyen szigorú rendszabály nem fogja zavarni. Nincs mit veszteniük. A legerősebb emberek mindig azok, akiknek nincsen semmiük. Nem lehet őket ijesgetni, valójában nem lehet megfenyegetni, hanem inkább az üzenet nagyon rossz. Tehát, hogy meg lehet kérdezni a társadalmat, hogy mi legyen a sorból kilógó emberekkel. Mi legyen azokkal, akik nem kellemesek, akik olyan zavaró tényezők, akiket nem szeretünk, nem szeretnék tanácsokat adni, de hajléktalan emberekhez hasonló jogállású, Emberből Magyarországon több százezer van, aki barakban lakik, aki nem bejelentett lakcímmel, aki csak úgy van, mert befogadta valaki, engedély nélkül lakik, odavontatott egy lakókocsit és a többi, és itt nem csak a cigányságra kell gondolni, hanem sok-sok lecsúszott ember, aki tényleg így tengeti az életét. Őket nem lehet kiszavazni, mert nincs hova. Tehát ezek az emberek itt élnek közöttünk, és arról kéne gondolkoznunk, hogy hogyan legyen mindegyikünknek egy kicsit jobb. Lehetséges, hogy ez először erőfeszítés, lehet, hogy anyagi befektetés, de itt azt gondolom, hogy leginkább együtt gondolkodás. Azért is nevezzük nagyon gyakran szociális betegségnek a hajléktalanságot. Mert ez ugye azt mindenki érti, hogy a betegséget nem lehet csak úgy általában meggyógyítani. Egy balesetnél, kinek jut eszébe egy vérző embernél megnézi, hogy adott-e jobb szabályt. Vagy esetleg nem a zebrán ment át az úton. Őrült pénzeket fogunk hála Isten elkölteni azért, hogy életben maradjon, szirénázva megy a mentő, lezárják az utat, lebénul a, a, a, a forgalom, és senki nem arra gondol, hogy ez a nyomorút miért nem nézett körül, hanem az, hogy az otthoniak nem hiába várják, nem ér haza, halunk egy biciklis balesetet, Bár senki nem gondolkozik azon, hogy vajon, ki a hibás, hanem hogy kit kell megmenteni. Na ez a normális szolidaritás. Pedig milyen kellemetlenségeket hoz, mekkora költség, megáll a forgalom, elkésünk mindenhonnan. De ott fekszik valaki, aki megkapta már a büntetését, ha véletlenül ő vétett. Ők az alapvető büntetést megkapták. Nincs családjuk, nincs ember, aki a nevén szólítsa őket. Az ő hőzöngésük, lármájuk, szétesettségük, az semmilyen boldogságot nem hoz. Azon kívül, amennyit mondjuk egy alkoholbetegnek, az a néhány óra, amikor az alkohol jó szinten van a vérében, de ne gondoljuk, hogy ez bárkinek vonzó lehet. És hogyha ezt tudomásul vennénk, hogy ők a büntetésüket már megkapták, amit mi hozzáadhatunk, az maximum egy indulat. Én nagyon félek attól, hogy, hogy valóban az indulat fogja diktálni a következő répéseket, az indulatokkal sem gyermeknevelésben, sem pedagógiában, sem szociális kérdésekben nem lehet eredményt elérni. Egy nagyon-nagyon hingat konzultációra lenne szükség. Én nem állítom, hogy minden hajléktan ember problémájára van válasz, gyakran még a kérdése tudjuk igazán jól feltenni. De tíz utcán élő emberből nyolc-at egészen biztos, hogy meg tudunk menteni. Akár a közösség javára is. Ha úgy nem, akkor meg azt gondolom, hogy a betegségekben is vannak olyan történetek, amikor élete végéig szeretgetünk valakit, mert ez jár neki, mert meggyógyítani már nem tudjuk, tehát az egészségét visszaadni nem tudjuk, viszont befogadni, közénk fogadni még tudjuk. És aztán szerintem majd, ha megoldottuk azt a nyolcat, akkor utána, vagy közben akár beszélgethetünk arról a kettőről, amit még nem tudtunk megoldani. És az álló embernek van lehetősége lehajolni. A fekvő ember nagyon-nagyon nehezen tud felugrani. A döntéshozók felelőssége, hogy hajlandóak kell megállni és lehajolni. vagy pedig olyan feltételeket szabnak, ami eleve vesztesnek ítéli azt, akinek indulnia kéne. Vannak kérdések, amit a társadalom felé nem illik feltenni. Nagyon-nagyon nagy bölcsességgel és nagyon-nagyon nagy alázattal kéne ehhez a kérdéshez, mint minden. A nyomorral kapcsolatos kérdéshez hozzáállni, és akkor lenne pici remény arra, hogy a társadalom is mögénk állna, és elkezdeni azokat a szerintem kötelező lépéseket megtenni, amely társadalomtól elvárható. I hear stories from the chamber Christ was born into a manger Like some ragged stranger died upon the cross And might I say it seemed so fitting in its way He was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told I tattled evil across his brother's fist azt írja Józsvályi András tenok 16 óra 52 perckor, hogy... Tisztelt Fialó úr, örömmel fedeztem fel ma reggel a hangját. Ezek szint visszatért kis hazánkba és belecsapott a lecsóba a hajléktalanok kérlehetetlen védelmezőjeként. Érvezetes volt Horváth Péter és a másik úr Pár beszéde, ahol ön kétséget kizáró módon az utóbbi pártjánál tragikómikusnak tartom azokat a jogvédőket, akik a rózsadomról osztják az észt, az migráns hajléktalan, buzeráns vagy bármilyen más elnyomottak védelmében, semmibe véve azokat, akik testközelből ismerik a problémát, írja Ilosai András, akiről fogalma sincs, hogy hallotta a -e Becsei Miklóst és a jóléti Erkét, de ezzel együtt ezt írja. A műsor 14 éven aluliaknak nem felette, pedig csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Élvezetes volt Horváth Péter és a másik úr párbeszédét hallgatni, csak köbben egy e-mailt. Most is szegény Horvát Péter, aki nem tra tartom, tra tragikomikusnak tartom azokat a jogvédőket, a rózsadomról hozták az észt migráns, hajlégtalan buzeráns, vagy bármilyen más elnyomottak védelmében, semmibe véve azokat, akik test közelből ismerik a problémát. Most is szegény Horvát Péter, aki naponta élvezi saját levükben holt részek, homlesztek, társaságát, hiába hozott fel bármilyen észérvet, fülényesen leletkez. A jegyében. Éppen most olvastam Békés Márton a mand az alábbi mondott pont önökre illik, így önökre. Ők a világgerít, amelynek szíve kiapadhatatlan bérzik az esettekért, a moralizáló nyomásgyakorlás, az akadémiai petíciók és a fináncő alapjaiba írott újságcikkek sokasága, valamint a politikai puha befolyásolás jó ideig, hol a hajléktalok és a prek. Prekariátus, hol, az nem tudom micsoda. Hol a legkülönfélébb szexuális és életmód kisebbségek helyzetének javítására irányult Filip. Mi az a Preka prekariátus helyzetének javítására irányult, miközben ők maguk nem adták fel a gyorsvasúttal, hanem hamar elérhető egyetemek jól fizető média tanszékeit, a, kül a külföldi ösztöndíj lehetőségeket <coughs> és a nyaralás Toszkánában. A baloldali burzsóázia úgy gyámolítotjai az Európába érkező migránsok, akikkel egyszerre lehet fennálló rend, romlottságát és a saját jó emberségüket demonstrálni. No comment, üdv illos vagy András, aki egy egész laza mozdulattal mossa egybe, a hajléktalanokat a migránsokkal. Egy egészen az a mozdulatta! trees of a bizonytalannak és a proletariátusnak valami fel összevonása, ez mondja Csorba Laci, ezt meg egyen nem tudom értelmezni, de egy fokkal beje vagyok. Nem biztos, hogy mindig békés Márton az, akihez nyúlni kell, a kedves Ilosvai. Választhatjuk Hoffit, aki azt mondta, hogy nem szagolni, tanítani. De tudják, ez a műsor az ügyeleti periódusában semmiképpen, hogy egyébként majd szeptembertől hol van az ide még. Tehát én nem kontra horvát Péter Ilosvai-András vagyok. Let hogy egyébként ilyen igen soktan lenni, ma nem igen vagyok. Hajrailos vagy. All the colors the rainbow so pretty the sky are also on the faces of the people passing. See friends shaking hands, hands says, How do you do What, what dare they? and sin is I love you I hear babies cry I watch them grow Learn much more. Mint nagyon sokszor ilyen periódusokban, mint amilyenben most vagyok, a vége láthatatlan rendrakás kezdődött mérhetetlen mennyiségű dolog kidobásával. És közben, miután az erősítőm már készen van, de nincs még otthon, ennek következtében tévét hallgatok, a meccseket is csak hallgatom, zömében. Yes, I think to myself. Hallgatom az ATV-t, a BTV-t, a Hírtévét. Most mindenhol ez a téma. És hogy itt is az lett, az nem az én érdemem, én hazajöve éppen, Varsóból, azt se tudtam, hova jövök haza azt se tudtam, ki vagyok én 061 099 és 06 bármilyen témában Most Oh, there ain't no enemy here, you keep me very near and shoot me down, shoot me down, your hands, they flutter out. Good a Good morning, everyone. Good morning, everyone. I would like to ask you a question if I would ask you a question, but this Amiben vagyunk. Korom, én, egy kicsit közelebb áll... kéne jönni a mikrofon, Én sejtem, hogy ez egy kihangosító, csak annak érdekében, hogy mindenki értse azt, amit mond. Nem a rendőrséget akarom erre szabadítani. Kihúztam most, jó? Mert ö, vele. Nincs vele a probléma, gos... tökéletesen működik. Így jobban lehet önt hallani. Igen szóval olyan 17 éves lehettem és ez valószínű meghatározó lehetett az életem további részében a hozzáállásomhoz más emberekhez olvastam egy nagyon érdekes cikket és nem emlékszem már sajnos, hogy hol az Amerikában a második világháború után csináltak egy olyan kísérletet mert egész egyszerűen nem tudtak nem tudták azt, hogy mondjam megmagyarázni, hogy hogy létezik az, hogy ezeket a náci eszméket ugye, tömegek magukévá tették, mert az, hogy csoportok esetleg magukével teszik, az még úgy megérthető, de hogy tövegek egészszerűen belehajtották a fejüket ebbe a állapotba, és ugye éveken keresztül tették azt, amit elvártak tőlük. És a kísérlet a következőről szólt, ha jól emlékszem, hogy egy iskolában, amerikai iskolában egy kiválasztott osztályba elkezdték sugalni azt, ha jól emlékszem már, hogy a barna szeműek azok egy picit nem, nem annyira okosak, nem annyira Műveltek, nem annyira fejlettek, tehát azok egy picit olyan rosszabbak, hogy így mondjam. És ö, szép lassan ugye, ö, azt figyelték meg, hogy ezeket a barna szemű társaikat, a többiek szépen lassan kirekesztették maguk közül, lenézték, megalázták, stb. stb. stb. stb. stb. Aztán amikor ö, ez már úgy kiteljesedett, ugye, tehát teljesen egyértelmű volt, és teljesen külön lehetett ö, választani őket, akkor hirtelen elkezdték azt sugalni ugyanebben az osztályban, hogy tévedtünk, mégse a barna szeműek, hanem a kék szeműek azok, akik ezek a ö, negatív ö, figurák. És ugye akkor fordult abszolút a trend, viszont nem elég, hogy fordult a trend, ugye jött a, az iszonyatos, ö, hát nem, nem emlékszem már pontosan, hogy bosszú, de tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon elfajult a dolog. És nem tudom miért, de valahogy ez jutott eszembe erről az egész. Ő tényleg Én nekem meg a Zimbardo és a Stanford az eszembe, de azt értse meg, hogy én örülök annak, hogy telefonált, de ide most személyes példák kellenek. Tehát az, ami az olvasmányélmény, elnézést. Az itt most kurva kevés. A nácizmus önnek és nekem olvasmányélmény akkor is, hogyha a családot érintette, akkor is, ha nem. Legfeljebb akkor több, mint olvasmányérmény, de nem közvetlen. Amiről Vecsei Miklós beszél, és amiről a tegnapi műsor szólt, az itt zajlik mellettünk, és velünk. Az nem a nácizmus. Az nem az Orbán kormány. Az önmegéne. Ahhoz most olvasmányérményeket felfedezni, csak azért érdemes, ha érdemes, hogy utána az ember hogyan cselekedett. Ha megmaradunk az olvasmány élmény szélen, akkor nézzük a fulldoklót, és azt mondjuk, hogy hát jöhetne egy ember, aki kimenti. Jó reggelt! Jó reggelt! Kabaly Gábor vagyok, próbálok személyes lenni, és őszinten meghallgat? Figyelek! Egy női öltözőben vagyok a munkahelyemel, ami egy megváltozott munkaképességeket foglalkoztató cég. Kétbites munkákat végzünk, és három-négy perc múlva el is kell hagynom az öltözőt, hogy ne tűnjön fel a nem dolgozásom, hogy munkaidőbe telefonálok be a fialának. És néhánszer összerugtam a fialával a port. Egyszer komolyan az egyik rendezvényét zavartam meg, és ezért szeretnék bocsánatot kérni. Meg van Minden Minden meg van ez becsol... most, most ügyelet, tehát most jön valaki, és akkor azt mondom, hogy át te vagy az, izé, te voltál az, aki az általános iskolában rosszat okoztál nekem, te most nem fogsz itt szint kapni a kezedre. Én ezt az ügyeletet ugyanúgy csinálom egyébként, mint a Kejfej Jancsit. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást csak... Tényleg a porhüveimet ebbe a kibaszott földbe fogják rátenni. Elnézést, megint túlmentem a határon. Bocsánatot kérek, nem lesz több ilyen. Tudják, a hajléktalanság és a migráns lét egy dologban biztos, a Ott van benne a kitaszítottság. És nem a jóléti, a viszonylag kevéssé ismert jóléti emigránsokról beszélek, Függetlenül, hogy most nem szívesen tennék különbséget gazdasági és nem gazdasági menekültek között, de tudják mit most nem a gazdasági menekültek, beszélek. Függetlenül, hogy Ilos vagy András nem tudom, hogy ránézésre mert tudja mondani ki a halálos beteg, és emiatt hajléktalan, vagy aki elvesztette a lakását, vagy ránézésre mert tudja megmondani mondani, hogy melyik migráns éppen gazdasági vagy nem gazdasági menekült. Én még azt sem várom el önöktől, hogy és magamtól, hogy átvezessék a vakot, aki át akar menni, de legalább azt az embert, aki segíteni akar neki. Legalább azt ne akadályozzák. És még egyszer elnézést a csúnyaki fejezősét. nem lesz több. Ha már, ha már nem vesznek benne részt, hát akkor legyen az olyan, mint be, ha a tűz van, babám. És abban is eldönthetik, hogy most akkor azok közé tartoznak, akik a szerencsétlen szembe a tűzzel, vagy hagyják, ahogy nézi, hogy leég a háza, vagy megfordítják a székét, hogy csak a tűz pattogását hallják. De most ilyen részletekben, ilyen apró nüanszokban, ahogy mondják a szocialisták, nem szeretnék elveszni. Nekem az, hogy kereszténység viszonylag keveset mond. Ez az én hibám. Az, hogy segítőkész, azt értem. Ezt a prekariátus se értettem. És ma még azt gondolom, 2018. június 19-én kedden, néhány másodperccel 3 4, előtt, hogy van még készsége megkülönböztetni a jó indulatot a rossz indulattól, és van még készsége megkülönböztetni a jó indulatot a közömbösségtől, és a közömbösséget a rossz indulattól. De lehet, hogy tévedek. 06148909999 és 0636771161 egy you But here we are We've come to call you home And here you'll stay Never more to stray <coughs> You can kick off Your boots of clay Come You Cassio For death And you did recklessly collide, When time ran out And all the clocks in all the world egy, és 0 -1 -1 -1> But then again those damn clocks, they probably won't. Will lay Cassiel? One moment you are there and then strange me all gone but on behalf of us all here we're glad to have you Dear Well I got a woman she azt írja a Filippova kapcsán, állandó légybizonytalanságban élő nem stabil státusszal bíró társadalmi osztálya amelyet folyamatosan a lecsúszás fenyeget. Na, most már bejel vagyunk. és Time I try to give that girl a kiss. Yeah, yeah. Well, I got a woman. She sucks me down with a fist of lead. Yeah, oh yeah. Yes, yeah. I got a woman. She's strong. Én nem szeretném, hogyha itt belefulladnánk a meghatottságba. A rövidesen beszélgető partnereim is akadnak. Nem könnyű áradatba akartam folytani önöket. Függetlenül attól, hogy story of the viper and Azt akarom kérdezni Péter tőled, hogy én nem akarom azt, hogy megváltoztasd a véleményedet ez a műsor, nem sokszor szólt arról, hogy valakinek meg akarom változtatni a védelményemet, de én nem tudom, Ilos vagy András hallott-e a vecseit, vagy te hallottad-e? Én hallottam a vecsei urat, és a DATV-ben Az most nem érdekel, az, hogy Igen. itt hallottad, most és is is hallottam, az Most hallottam, most hallottam, persze. Abban a pillanatban, amikor a gyökerekről beszél, és arról, hogy valójában nem azt kell látni, vagy nem csak azt, aki ott fekszik a Deák téren, vagy a Boráros téren, hanem azt kell látni elsősorban, ahonnan őt kibocsátja az élet, kibocsátja, idézőjelben. Mindaz, amit elmondott, rád hatott? Annyiból hatott, és gondoltam, hogy fölhívlak, csak nem akartam tegyüként hívni, hanem vártam, hogy más is fölhívjon hogy a, Mely Vecsőr mondott, hogy, hogy sokszor több órán keresztül ott állnak és győzködik, hogy menjen be a hajléktalan szállóra, és akkor se akar bemenni. Szóval ma a társadalnak velemítve nekem, Nincs erre türelmem. Több én nem, nem, én nem erről persze. beszélek, Péter. Most ugyanarról beszélsz, amiről tegnap én azt kérdeztem tőled, hogy a gyökereket, amit megmutatott, arról a 300 településről, amiről beszélt, ahol a születési szám 4,5 az átlagos másfélhez képest, ahol, hogyha nem kezelik azokat a társadalmi problémákat, amelyek, mint kiderült, a görcsoldó kúpnál kezdődnek, akkor az mivel jár együtt? Az hatott erre rád? Hát hat rám, természetesen, mondom neked ez a. De akkor miért nem azt mondod? A... Azért, mert, azért, mert én most tegnap is elmondtam, hogy körülbelül a 300 emberről van. De én, nem be, de én ezt értem, de én ezek kez, a... Jó, de Péter, akkor radkez, egy dolgot szeretnék neked mondani. Ezt semmi én ezt semmi értem, értem csak egyetlegyeket a... szeretnék neked mondani. Tényleg, bár ez az egyetlegyet nagyobb egyet, egyet, Én mindig ezt mondom, és azt mondok ötvenet. Hogy, hogy akkor az, amit tegnap a vecsei mondott, abból a szempontból ahol ennek a problémának a gyökerét próbálta láttatni a maga esetlen módján, akkor az rád nem hatott. Te megmaradtál annál a 300 embernél, aki ott fekszik potenciálisan az üzletet bejáratánál, és emiatt neked csökken a, a forrás. De, de természetesen hatott, de nem az a probléma megmaradt, az a 300 ember. Hát ezek azok, amik borzasztóan De melyik az ok és melyik az okozat? Hát az, az, az oka az, hogy ez a 300 ember nem? Nem az Nem tenni, az az én nem értem ezt okozatnak, nem, nem, nem, ezt nem tartunk okozatnak. Ezek tehát tehetnek arról, hogy nem tudnak beilleszkedni a között Jó, Péter, akkor azt közé... tudom neked mondani, hogy te azon kivételes emberek közé tartozol, akinek nyáron sem múlva a kezében a fagylalt. A fagylától A the A fagylától A fagylától A fagylától A fagylától A fagylától A I used to play a free for love. This. I had no choice. I'd born like this for the golden voice. Twenty-seven angels from the great beyond. Oh, we tied me to this table right here in the Tower of soul You can stick your needles in a voodoo doll. I'm sorry, baby, but it don't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you in the Tower of Song. I've grown bitter bitter. Of this you may be sure. The rich, the rich have got channels in the bedrooms of the poor. And there's a mighty judgment, but it won't be long. But I may be wrong. You see, you see, You see, you hear funny voices. Jó reggelt lehet. Péter felé van a vonalban nem először, és hát, aki kitalálja, hogy miről van szó, az azt adhatja, hogy ugye beszéltünk a civiládiónak a való pénzügyi. Izé. Ez a legjobb szó kapcsán, és hogy most beszélgetünk, az nem arról szól, hogy túlcsordult a pohárban az adakozás, hanem hogy e, hát nötyöketne a pohárban több is, és akkor most nagyon udvariatlanul fejeztem ki magam, e, de legalább nem lesz olyan e, érzésed, hogy neked kell olyasmit mondanám, amit magamra vállaltam. E, azóta, hogy beszéltünk, mi történt, és ezen a héten mit tudunk még annak érdekében tenni, hogy több folyadék legyen a pohárban? Tehát egy támogatási kampányban vagyunk, amit itt nagyon virágnyelven elmondtál, de talán akik tényleg ismerik a hátterét, azok tudják a civil rádió működésének támogatására egy jó másfél hónapos vagy egy hónapnál hosszabb kampányt szerveztünk, és ahhoz próbálunk gyűjteni forrásokat, hogy hogy tudjunk minél inkább élőben működni, ami pillanatnyilag a helyzet, hogy, hogy érkeznek támogatások, lehet közvetlenül. Ugye az élőben szóval az azt jelenti, hogy az élőbennek vannak olyan anyagi vonzatai, amelyek plusz terhet jelentenek a konzertműsorokhoz képest, és a rádió próbálkozik lánk, azzal, igen. hogy ezeket az élő műsorokat technikai segélettel, ami segélett nem egy jó szó, mert a Balaci nem egy segédlet, le tudja igen, igen, tehát, hogy, hogy összetettebb műsor, élő műsort csinálni, sok mindenre kell figyelni, és ennek a körülményei... Az élő szeretnék... munkaerőnek a fizetségéről Itt, a Igen, igen, meg bizonyos technikai feltételeknek is a fejlesztéséről, mert azért hát évek alatt nyilván amortizálódik egy ilyen rendszer. Egy, egy Mit szeretnél elérni egy hét alatt? Hát azt szeretném, hogyha ha, ha az emberek... <laughs> Hát, hogyha ha néhány százer forinttal szeretném, hogyha erősítenénk ezen, ezen a héten is a, a gyűjtési akciunkat, ehhez most már mód van arra, hogy telefonon is adakozzanak, de mód van arra, hogy föladjanak pénzt, támogassanak. Hogy elkerüljük azt, hogy... hogy számlaszámok és egyebek hangozzanak el, ha valaki minimális érdeklődés mutat, de legalább arra kíváncsi, hogy... Uh, hova kéne eljutni ahhoz, hogy azokat a számokat meg tudja, amiket te itt most nem fogsz elmondani, akkor hova kell, hogy eljusson akkor az Akkor van egy, van egy oldalunk, támogatás.civirádió.hu vagy www.támogatás.civirádió.hu nyilván érkeztetek még, és ott leírjuk azt, hogy milyen módon, hogyan lehet, és egy dolgot csak hadd emeljek ki, aztán nem tartok föl, hogy, nem hogy igazából... Igazából ahhoz, hogy egy, hogy egy rádió függetlenül működjön, tehát hogy ne kelljen ö, ö, oktalan, vagy szándékosságot, ö, szándéktalan ö, szövetségeket, vagy függőségeket ö, teremteni, az egy csomó erőfeszítés, bejelent, az erőfeszítés jelentés nekünk. A hallgatók most abban segíthetnek, hogy ezt a függetlenséget, amelyik eléggé kevésé jellemző a hazai médiaszektorban, hogy ezt valamilyen módon meg tudjuk... Még őketteni. egyszer hova menjenek? támogatás.civirádió.hu vagy www.támogatás.civirádió.hu oldalon mindenféle részletet megtalálnak, támogassanak bennünket. Egyszerűen együtt tudunk csak függetlenek, vagy szabadok, vagy, vagy ezt a fajta rádiót működtető közösség maradni. Maradjunk abban, hogy a hét minden napján nagyjából ilyenkor, tehát 7.50 és 8, Lenden, 50 között jó. beszélünk, tehát legközelebb szerdán, csütörtökön majd pénteken. Jó, jó, jó, köszönöm és várom a szóval hívást. Én is köszönöm. Péter Ferencet hallottak. One good thing in front of me. 061 099 és 06 bármilyen témában. And the planet, around you and The Saints, the Saints all stand and applaud you. Egyelőre még nincs döntés az ígyben, hogy mikor leszek legközelebb, és még fogalmazódik benne a döntés. Ezt a Filippov beszélgetés alatt el kell döntenem, hogy mi legyen a Massive Etek koncert jegyeimmel, mert... E Neked nem tanulod a jegyeimet. Csok! Jó, a döntés megszületett, a kompola nem hiszem, hogy tiltakozni fog. Nem pénzét, hanem ingyen felajánlom a két messzivetek jegyemet. De most ne jelentkezzenek még rá a ha valaki e-mailt akar küldeni, akkor ám tegyed, dörö.fi, alajanuskuka, gmail.com mindenféleképpen ide kell jönni érte és személyesen adom át, tehát ez nem, az nem működik, nem lesz adás. Tehát nem kell azt mondani, hogy köszönöm. De, de ide kell jönnie érte, és ez péntekig meg kell, hogy történjen. Akit érdekel és ide tud jönni fél nyolc és kilenc között, akkor biztos, hogy itt vagyok minden nap reggel Der öpontfiel Még senki nem küldött e-mailt. Jó reggelt! Te végig ilyen halkan fogsz beszélni? De ez egy nagy lakásot el lehet menni oda, ahol nem ébdeztesz föl senkit. Filipov Gábor van a vonalban, azt kérdezte tőlem, hogy miről fogunk beszélgetni. Visszaértem neki, hogy az életről. Hogy vagy? Fáradtalan köszönöm. Fá Fáradtság oka? Az, hogy két Egyetemi tevékenységeimet csináltam elég intenzíven mostanáig, ennek az időszaknak van a feszvége. Ez a kétféle, ez micsoda? Az egyiket majd elmondom privátban a ja. másik az a, az a doktorimnak a, a, az előrehaladása. És hogy el? Szerintem nem találnál olyan doktori hallgatót, aki azt mondaná, hogy jól áll. <laughs> de ez most akkor azt jelenti, hogy akkor ezt ha holnap befejezed, akkor annak késznek kell lenni, vagy ezen még lehet aztán utána dolgozni? Ez azt jelenti, hogy nálunk úgy működik, a, hát nem tudom mennyire érdekes ez a téma, de hogy úgy működik nálunk a rendszer, vagy hogy fél évente felülvizsgálja egy bizottság azt, hogy mit teljesítettél akkor a fél évben, és akkor megmondják, hogy, hogy ezt ők kielégítőnek tartják, vagy pedig szedjem össze magam gyorsan, mert különben baj lesz. Na és a, ez a beszélgetés lesz miről, miről szól ez az izé? Mármint a gyakultatásom? Hát uh -huh. e amiről írtál? Uh, az európai jobboldali radikális pártoknak a... Milyen meglepő? Az átpozícionálási stratégiáit próbálom tudományosan, objektíven és módszertanilag megalapozottan megfogni. Hogyan tudod mérni, hogyan tudod meghatározni, hogyan tudod értékelni azt, hogy egy párt, mondjuk például a jobbik, de nem csak a jobbikorírok, az mérséklődött, radikalizálódott, hogyan pozicionálta át magát, miért tette ezt, ért el vele. És merre jártál ez ügyben. Menz fizikailag, vagy a szellemi térben? szellemi térben. <köhem> most azt próbáltam megragadni, hogy például az adott pártoknak a politikai programját, hogyan tudod... Hány elemezni? pártról van Ö, Nekem van most összesen 23 európai pártom. <köhem> De azokból te most tulajdonképpen le tudnál vizsgázni? Hát a mindenből és semmiből le lehet vizsgázni, tehát bármiről le lehet lehet kérdezni, amire nem tudsz válaszolni. De hogyan, hogyan választottad ki pont ezt a 23-at? Hú, hát ez egy bonyolult processzus volt, de a lényeg az, hogy olyan párszokat kerestem, amelyek hasonló ideológiai pozícióból indultak. Uh, hogyan, lehet lehet ezt, ezt ki hogyan lehet ezt megtalálni? Tehát azt mondom, hogy én meg tudom mondani, járva a kerteket, és akkor meg tudom mondani, melyik kertben van paradicsom, mert többé-kevésbé van előképe arról, hogy milyen a paradicsom. A te esetedben mi volt a paradicsom? Nagyon jó példa. A paradicsomról tudod, hogy. A színe, a Vagy kerek, lehet borálye, zöld is, de a dolga. formája, tehát sok minden alapján Nem, beazonosítom. Van, nagyon, hasonló, nagyon hasonló a társadalom is a, a definíció. Jó, akkor azt kérdezem tőled, hogy a volt -e, ha valami például kimaradt, mert olyan volt, mintha paradicsom lenne, de mégse volt az, mondj rá egy példát. Egy országot és egy pártot, ami ebből adódva maradt ki. Vannak nagyon híres ilyen úgynevezett borderline esetek, tehát amik így a határon ilyen például a a Prízsfüggetlenségi párt, amelyre vannak, akik nem mondják ezt a radikális jobboldali pártot, de hogy izgalmas legyen a hallgatóknak és mostanában a Nemzetközi Szakértőben nagy viták mennek arról, hogy például a Fidesz nem tekinthető a jobboldali radikális pártnak, hiszen a bevett definíciók jelentős. Jó, de ez azt jelenti, meg, hogy te is sor kerül, vagy ránézésre történik a megállapítás? Igen, yep, egyértelműen sor kerül az örgételre. Tehát én mondjuk a Fidesz kizárom bizonyos kritériumok alapján. Más bevenné, vagy a azok a kritériumok, amivel te rendelkezel, azok filippoféle sztenderdek, vagy azok nemzetközi sztenderdek? Ugye van ezek össze, hogy óriások vállánálunk, tehát <gül> van egy jelentős irodalma ennek a témának. Ebből az irodalomból én a saját szempontjaim, illetve a saját megítélésem szerint szemezgetek. Jó, de most arról beszélünk, szemel? hogy vannak indikátorok, amely indikátorokat, ha. hogyha használunk és elszíneződik, akkor jobboldali radikális, ha nem színeződik zan, el, akkor nem zan. jobboldali radikális? Mondok egy gyors példát, van egy olyan szemléletmód, amit én is aztok, hogyha egy pártnak az ideológiájában fontos szerepet játszik a, az úgynevezett nativizmus, az autoritár jegyek, illetve a populizmus, akkor az jobboldai radikális pártnak tekinthető Én ezt a három elemet keresem pártoknak a megnyilvánulásaiban és ez alapján bekötegurizálom őket. Ezt elmondod még egyszer? <gül> van három kritérium, Igen. ez lenne a papír vagy legalábbis az a, az a, a, a keresünk, tessék? Mi, Mi ez el... a három? Nem értettem, Mi a három? Úgy mondják, hogy nativizmus, csak ezt nem akartam most külön megfogalmazni. Tehát nativizmus, autoritár, tehát ilyen antidemokratikus érzületek, illetve a populizmus. Ezt én megnézem, hogy tárnak a program, hogy programjaiban, kampányaiban, hogy ezek az elemek, ezek mennyiben jelent. Hány van az unióban? Hány ország van Európában? Az Unióban most ugye 27 huszon, és fél, hogyha, hogyha Angliát is kezeljük, az értel nem fogom ezt fejben kiszámolni. csak azt kérdezem, az van -e olyan ország Európában, amelyik mentes attól a jelenségtől, mint hogy amit ne, te vizsgálsz? Hogyne, hogy hogy Spanyolországban például érdekes módon nagyon uh, gyenge volt mindig is a De Teljesen mentes senki nem lehet, hiszen minden megjelennek ilyesmi pártok. De vannak olyan pártok, ahol bizonyosoknál fogva nem sikeresek a jobboldali radikális pártok. És te pártot találtál? 20? Az én vizsgálatomnak megfelelő pártokból van 23. Ami azt jelenti, hogy te 23 Európai Ország jelenkori történelméből e tekintetben valamilyen mértékben le tudná vizsgázni? Hiszen gondolom, én hogy szerintem. valamilyen tanulmány azért van minden egyes jobboldali radikális párt kapcsán Igen. minden egyes országot illetően. Így van, így van, így van. Ezek közül vannak, amik fontosabbak sok szempontból, vannak, amik kevésbé, de persze mindegyikből tudnék valamit mondani valószínűleg. Azt életből. Ez mennyit Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat. Most, hogy leadtam ezt a pár fejezetet, összeszeregettem a könyveket, amiket használtam, hogy visszategyem őket a polcra, és egy kicsit én is megijedtem tőle. Ezek mind 2018-17-es könyvek? Vagy hú, meddig megyünk vissza? Én a 90-es évek legelejétől vizsgálom ezt a kérdést, tehát vannak olyan szakmunkák, amit már akkoriban vizsgálták ezeket a tárcokat. Jó, de a virág, amit most látunk, az mind 2018 vagy 2017-es, nem? Nem, nem, nem, én egy nagyobb időspektrumban nézem a dolgot. Jó, de ahol befejeződik, az hol van? Az sehol, az a jövő, jövő. Nem, nem, nem, nem. A, tehát amikor időjárás jelentés mondasz, az még a mára vonatkozik? Igen, én nagyjából 2018. 2000... Még azt nem tudom, mert hogy az Európai Parlamenti választást is be fogom venni a jövő évét, de legkésőbb 2019-ben lezárul az én vizsgálatom. Mire vonatkozik a vizsgálat? A vizsgálatnak két fókusza van. Az egyik az, hogy hogyan tudjuk objektíven és összehasonlítható alapon megragadni ezeket a folyamatokat. Tehát miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy mi pártosulási kampány. Azért, hogy ne hasaítésszerűen mondogassuk, hogy ez létezik, nem létezik, nem is igazi, a másik pedig az, ami engem nagyon érdekel, hogy milyen ösztönzőt vannak, amik egy pártot erre az útra kényszerítenek. Tehát hogy van az, hogy fel kell reggel, ma reggel van a Gábor, és azt mondja, hogy át fogom alakítani a pártomat egy mainstream, konzervatív jellegét. Mert hogy te azt állítod, vagy ezt kérdezem inkább, hogy valójában az összes ilyen jobboldali radikális párt át, á, elkezdett egy ilyen komptevékenységbe? Nem, és pont ez a lényeg, ez az izgalmas a dolog, hogy minden országban vannak olyan pártok, akik egyszer csak megindulnak ezen az úton, és vannak olyan pártok, amit nem indulnak meg soha ezen az úton, illetve vannak olyan pártok, egy csúszkálnak, szélsőségesből, mert csak mennek át, aztán valamilyen összönző hatására visszamennek radikális párt, és itt ez az, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy ezt miért teszik. Valójában mindek a következménye az, hogy nem maradnak meg abban az állapotban a jobboldali radikális pártok, ahogy vannak jobboldali radikális pártok, hanem a szúrnak, biztos rossz a példám, de elkezdenek olvadni, mint egy éghegy, haját, hogy nagyobbak legyenek, lennének. Ezt ez sem mondható ki, mert vannak olyan pártok, amelyek, hogy ennek a jobbikot megnézed, nem ért el nagy áttörés, de azért a legjobb szereplését mutattad, de jobb példa... De nem, a... de nem, én nem az eredményről beszéljek, én azt kérdezem, Aha. hogy a jobboldali radikális pártok még nem lesznek jobboldalibbak és radikálisabbak, és miért kezdenek el néppártosodni? De pont erről beszélek, hogy vannak olyan jobboldali radikális pártok, amelyek, amelyek uh, radikalizálódnak, például akár kormányra kerülnek. is. Jó, de a, a jobbik az például... nem ennek a példája. Azt majd meglátjuk hosszú távon, hogy milyen példa lesz. Azért, hogyha belegondolsz, hogy a pártot 2003-ban alapították, amikor egy kifejezetten a Fidesz-szel kompatibilis szervezet volt, és aztán megindult egy radikalizálódás útján. Tehát a, a hangzatosabban, hiszen itt a szólamok és a cigánybűnözéses történet, magyar gártástól, az a 2000-es évek közepétől jött. Tehát volt pár év, amikor nem, ezen a, nem ebben a pozícióban volt. Tehát ott volt egy radikalizálódási folyamat is. Engem pont ez érdekel, tehát most a lényegére rá, hogy adott szituációban mi az, ami, mi az a tényező, akár intézményi, akár bármilyen tapasztalat, ami azt, mond, az, azt mondatja a pártvezetőkkel, hogy na, most akkor elindulunk egy elpozícionálás felé. És ez mi? Hát hogyha erre most nagyon egzotikus választ tudnék adni, akkor holnap le is adhatnám a tiszteltációmat. Ezt próbálom most elpedezni, sok jelölt van. Például a választási rendszer az egy olyan, <coughs> olyan tényezőnek tűnik, ami ami a választási a rendszer tűnik olyannak, hogy a nép? Mind a kettő, tehát nyilván a népnek az attitüdjei, ez is igazodik egy más stratégiája, viszont mondjuk a francia példát nézve, akkor azt látod, hogy a tényleg a választási rendszer, hogy, a, hogy egy célső jobboldali párt kénytelen bővíteni a szavadó bázisát, a hagyományos bázisán túl, mert ugye a kétfordulós alapvetően többségi választási rendszerben, így nekifutva a választásoknak soha nem tud igazán komoly eredményeket elérni, mondjuk az állatok választáson. Van olyan ország, ahol szélső, szél, szélső jobbos radikális kormány van hatalman? Ja, rengeteg ilyen van, persze. <kül> Illetve, ahol már hosszú évtődek óta, tehát mintha Svájcnak olyan a politikai rendszere, hogy ott a, <kül> ott a svájci a, néppárt, az, az, az évtődek óta benne van egy ilyen sajátos alkotmányos kormánynak összehetően a kormányban Na és pont, pont ez, egy, ez egy példa arra, hogyha, hogyha a hivatal szerzés az garantált egy pártnak, hogy a Svágyiak mindig benne vannak a kormányban, akkor nincsen egyszerűen arra ö, ö, ösztönző, hogy, hogy, hogy mérséklődjenek, hiszen megvan már eleve a hajt, sőt, ott a radikalizálódás, tehát hogy minél radikálisabbnak tűnjünk, az egy eszköz arra, hogy megmutassák, hogy bár mindenki benne van a kormányban, ők különbözőek, és sokkal jobbak, mint a többiek, de ők milyen mértékben vannak a kormányon? Hát olyan mértékben van egy ilyen folyamatosan változó... Nem, de a koalíció a... tekintve. tekintve? A koalíció tekintve a koalíció... Ugye a svájci kormányzás az egy sajátos rendszer, tehát ott nem az van, hogy a Kanton. parlamenti választások... Kanton. Nem csak a kantonok miatt, hanem ott, ott, ott, ott van egy ilyen úgynevezett varázsformula, amit a század közepén találtak ki, hogy, hogy nem a nem a parlamenti választások eredményei döntük el hogy kikerül bele a kormányba, meg nem a politikai azonosság, hanem garantálva van minden nagyobb pártnak a helye folyamatosan az újnezett szövetségi tanácsban, és így bármilyen eredményt érnek el mondjuk a populisták slágyban, azok biztos, hogy benne lesznek a kormányban. Ennek voltak a 20 elején ilyen furcsa variációi, de többnyire benne voltak még a kormányban, tehát volt szavuk a az adminisztrációban, anélkül is, hogy, hogy mondjuk ők lettek van a legnagyobb párt. És mekkora párt és Svájcban? Tessék? Ez mekkora párt Svájcban? Uh, most éppen egyébként a, a, a legnagyobb, tehát általában az első és a második hely között szokott ingadozni, és azért pont ők azok, akik most azt sugalják, hogy a parlamenti választási eredményeknek, vagy a eredményeknek legyen, legyen nagyobb hatások a kormány. És ez a egy, egy jobboldali radikális párt? Tessék? Ez egy jobboldali radikális párt? Igen, régen, régen egy mainstream jobboldali párt volt, és egy nagyon érdekes történet volt, hogy a, a 80-as-90-es években átpozicionálta magát például ez a párt egy radikális pártá. Tehát vannak ilyen példák, hogyha Magyarországon el akarunk szakadni, hogy korábban mainstream pártokból radikális pártok lesznek. Erről miért hallunk viszonylag keveset? Vagy, vagy miért nem beszélnek erről többes Svájc kapcsán, vagy beszélnek róla, csak én hám hallom? Hát a szakmán belül azért beszélnek róla. Magyarországon a külpolitika minden formája az kicsit mindig ilyen forró kumpi. Tehát a média az nem egy külpolitikával foglalkozni, mert akkor ők rákapcsolani az gyakorlatilag az rend Magyarországon, hogy minket is valahogy nem olyan szokott érdekelni, hogy a világban mi történik. Szerintem azért izgalmas ez a dolog, mert amikor mondjuk a jobbikról beszélünk, és az a pozíciójának a változásáról, akkor vannak olyan minták, amikre rá tudunk nézni, hogy mivel is van dolgunk, és engem pont ez érdekel. És te, te azt feltételezed, amikor... vagy ilyet nem mondasz, hogy vonagából ugyanazokat a könyveket forgatja, mint amit te? Uh, nem hiszem, hogy ez egy személyi volt, de körülötte van több olyan ember is, a, akár a párton belül, mondjuk nem tudom, Krórodóra képzett politológus, hogy más nem annyian, akik biztos, hogy tudnak ezekről a mintákról. Én többek között interjúkat fogok készíteni ezekkel a politikusokkal, és erre például rá fogok kérdezni, hogy, hogy figyeltek-e külföldi példákra, vagy voltak-e olyan tanácsadóik, akik figyelnek ilyen külföldi példákra. Ez olyan, mint egy szakácskönyv? Ez is egy izgalmas kérdés, hogy mi az, amit át lehet venni egy-egyben. Például a retorikának a puhítását, tehát hogy Franciaországban ma már nem failag alsóbb rendű, barna bőrű beszélnek, hanem ilyen liberálisabb nyelven azt mondják, hogy a bevándorlás az a liberális és köztársasági értékeket veszélyezteti, tehát itt a retorikát. Ez például egy olyan módszer, amit át lehet venni mindenhova. De nyilván vannak olyan dolgok, amik, amik szorosan kötődnek a helyi kontextushoz és a helyi kulturális történelmi hagyományokhoz. Ez ugyanígy volt a szocializmusban? Hát micsoda. Hát, hogy az, egy, hogy, a, hogy, az ország, tehát, hogy az országnak az együttműködés, a kommunista pártoknak az együttműködésében benne voltak azok az elemek, amelyekről most a jobbik kapcsán beszélünk, csak az akkor éppen a kommunista vagy szociista pártokra vonatkozott. Húha, most, ne, most ne, nem, nem, nem pontosan értem, hogy mire kérdezel rá, hogy hát ez a de módszertani de... tanácsadás, ez a módszertani ha. létezés, amiről te beszélsz, ennek volt-e ilyen ideológiai praktikus vonzata a bajon? Tehát például az, hogy pártok között volt arról, pár beszélt, hogy, hogy, el, hogy elestabilizálni egy diktatúrát. közvetlenül, közvetlenül igen. Hát csak teljesen közvetlenül, mert ez közismert például, hogy az állam-szocialista alkotmányoknak a többsége az a, az a szovjet alkotmánynak a mintájára készült. De például annyiban ez egy nagyon jó párhuzam, hogy minden egyes helyszíren, vagy minden egyes országban a helyi viszonyokat kellett szabni a, a diktatúrák. Tehát az, hogy az albán szocialista diktatúra sokkal represszívebb volt és sokkal keményebb volt, mint a magyar. Az részben magyarázható azzal, hogy Magyarországnak voltak azért már tapasztalatai a parlamentarizmussal, szorosabb kapcsolatai voltak a nyugattal, tehát itt nem lehetett, hát a rákosi rendszer sorsa mutatja, hogy nem lehetett szolgálján átvenni mondjuk a szovjet rendszernek a, a módját. És mennyire veszti el az ember az illúzióit annak kapcsán, hogy ha nem is olyan benyomásat támad az embernek, hogy minden eleve determinál, de azért közel juthat hozzá. Hogyha az ilyen nem maradunk, és most nekem ezt tölti ki a gondolkodásomat, pont az megint csak egy izgalmas dolog, hogy szerintem nem determináltak ezek az ügyek, tehát ha azt nézek, hogy Németországban van olyan párt, amelyik mérséklődött, és van olyan párt, amelyik ugyanebben az időben kitolodott a szélre, az azt sugalja, és országban is az megtörtént, az azt sugalja, hogy az egyéni választások, döntések azok legalább annyira fontosabb, mint a struktúrális meghatározott. Miközben az egyéni választási döntések nem olyan tudatosan működnek, vagy működnek olyan tudatosan, mint amilyen tudatosan egyébként átpozícionálják magukat a pártok? Tehát nagyon-nagyon tudatosan működnek. Ezt, e, ezt az egyetest már sem is látom. Hogy De most a, a, a, a választókról beszélsz? Ja nem, nem a pártokról Nem, a én a választókról kérdőség. beszélek. Ö... Nem, hát a választások, vagy a választok nyilván. Nem, nem ugye az alapvetően azt kérdezem tőled, hogy ezek a tudományosan átgondolt, de nem tudományosan, vagy valamilyen módon csak átgondolt, praktikusan átgondolt, ide és oda pozícionáló pártok úgy működnek-e, mint a vas, hogy ennek, vagy így működnek-e, mint a mágnes, hogy a vasreszeléknek semmilyen lehetősége nincs arra, hogy önálló döntést hozzon, neki mennie kell. Nem így nem, működnek, nem, nem, nem ezért van, a politika az nem egy mechanikus tudomány. Jó, de, vissza... Vissza... de, de ki tudod-e mutatni a pártok és a masveszerék közötti kapcsolatot, amely egyébként akkor jó a mágneses pártok számára, ha tényleg rendelkeznek magnetikus hatással? Mert egyébként Abszolút. elvileg rendelkeznek magnetikus hatással, de gyakorlatilag nem, akkor se ér az egész. Gyakorlatilag ez a társadalom azért egy nagyon jó teret, mert a léteznek például közvéleménykutatási modszertanok, amikkel meg tudod nézni azt, hogy a vasreszerék az érzi a vonzását a vágnesnek, vagy azt mondja, hogy ez itt most teljesen más fizika és kémia működik, ezért nem fogok de Tehát azt ki tudod mutatni, hogy mondjuk a lakosság az mennyiben tűnik fogékonynak vagy mennyire vette be az átosítása. de állat. az, amit te tudsz, az elvileg alkalmas arra, hogy kreálj egy pártot? Ön, önmagában nem. Szerintem ezek a tudások, ezek hasznos tudások, de a politika az, az egy teljesen más működik, Most arról legyen? beszélünk, hogy te valójában egy ilyen, milyen konyháról szoktak beszélni? Bú, van valami ilyen vagy az ismeretében, amiről, hogyha a Fidesz most azt gondolja, hogy fú, ezt tudja a Filippov, és most ennek megfelelően elkezd működni, nehogy már egy pártot hozzon létre, mert akkor az még képes lesz valamire, amire mi nem. Aki ismeri ezeket, tehát szélesebb látókörrel rátekint ezekre a folyamatokra, szerintem tud veszélyes lenni ilyen szempontból, mert tudja segíteni technikával ezeket a folyamatokat. Én azt mondom, hogy ez egy picit olyan szerintemben nem szeretem a sport hasonlatokat, de mint a sport, hogy az edző az azért megtanít nagyon fontos technikákat, amit edzőben nem fogsz olimpiát nyerni, de a dolog végül mégiscsak a te személyeden és a személyes ide fog eldölni, ami nem kvantifikálható vagy nem egy objektív tudományosan megragadható, megragadható dolog, hogy mi a tehetség, ez az X factor. A politikában is az így működik, hogy nincsenek, nincsenek készen átvehető sémák. A politikust azt teszi jó politikussá, hogy folyamatosan tud reagálni és felismeri azokat az elvárásokat és korlátokat, amikkel szembesül, és ezeket tudja alakítani hosszú távon. Mennyire illúzió romboló, az ember ilyen sok minden tud vagy éve hogyha azt nézzük, hogy, hogy az elmúlt pár száz évben a vallásból eltávolodott a társadalom, az bizonyos értelemben megfokható illúzió, az illúziók lerombolásaként is, vagy lerombolásaként, vagy varázstalanodásként, de közben egy csomó mindent nyertünk, tehát euh, jobban ismerik a, a, a világot kritikusabban tudunk iszonyulni a saját magunk előítéleteért. Szerintem ez mindig egy kinkoldalú folyamat, én nem érzem magam hogy emiatt illúzió, Vesztetnek. Én azt érzem, hogy, hogy, hogy növekszik a tudásom, és jobban megértem a világot, amiben élek. Mi szokban maradtunk, ugye? Nem, mában maradtunk. Nem. Találkozásilag. Mármint ilyen, ilyen négyesben találkozásilag. Ja, igen, igen, de arról beszélni akarok majd magad. Jó, rendben van, akkor viszont... Azt most tegyük meg úgy, belakok zenét, és akkor hajra. A a a a just And I'm marked by darkness and by blood So don't nobody move But you know those fish with the swollen lips That clean the ocean floor When I looked at poor old Mally's wife That's exactly what I saw I jammed the barrel under her chin Őszintén megmondom, nekem az áll jól, hogy a beszélgetés folyamán alapvetően befolyásolt az, hogy senki az igeért a világán nem jelentkezett a messzivetek jegyeket, és ez, ez valamiért engem nagyon zavar. Nem tudom megmondani, hogy miért. Aztán most kiderült, hogy a szombat az nem is biztos, hogy jó a Filipovéknak arra a találkozásra, amit még hetekkel ezelőtt megbeszéltünk, Ugye én most a határán vagyok annak, miután senki nem jelentkezett, Sőt, azt is be kell, hogy valljam, hogy egy sms is lebonyolítottam a beszélgetés alatt, ami egyébként egészen alávaló dolog, de ennyire foglalkoztatott. A határam voltam arra, hogy megkérdelem a Filippon volt, hogy most ne is beszéljünk, és akkor rövidesen visszahívom. Tehát még könnyen lehetséges, hogy mégis elmelyek a szombati nap folyamán a honpolával messzi vetekre, miközben az nem a portished, mert arra belvinni. elvinni. Úgyhogy aki eddig gondolkodott azon, hogy jelentkezzen a két messzi vetek jegyét, az most átmenetileg hagyja abba a hogy ilyen nem is emlékszem, mikor fordult utoljára elő, hogy fél óra alatt. Két ingyen jegyért nem jelentkezett senki sem, én remélem, hogy a Civi Rádió támogatása ez így be jobban fog sikerülni. Uff, én beszéltem, most pedig 0630 677 1161, illetőleg 061 48 999 99 bármilyen témában. Jó én annyira érdekelt volna, hogy a Gábornak mi a vélemény erről, hogy körülbelül legyen kerekszám, ezer ember miatt kell egy törvényt hozni Magyarországon, hogy ez ő hogyan hozzá. Ez hogy ez, lehet hát érdekel, érdekel, ez nem szerepelt a kettőnk beszélgetési témái között. Ez most kivételesen ki fog maradni. Néha nagyon ritkán előfordul, hogy miközben itt ülök lélekben, máshol járok. Most igyekszem visszatérni, ebben önök is tudnak segíteni a telefonának. 061-489-0999 és 06-3677-1161. I have no free will, I, sang, as I about the Mrs. Richard Holmes, she scream. Bármilyen témában. Ezen a héten minden nap lesz ügyelet, és hogy legközelebb mikor lesz, arra nem tudok válaszolni. A következő héten biztos, hogy nem, és egyre majd valamikor csütörtökön vagy pénteken meg tudom mondani. Nem tegyék függővé a telefonálási kedvüket a hangulatomtól, bármilyen ügyben telefonáljanak. Ügyelet van. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Bocsánat, semmit igazából nem akarok, csak így a hajléktalanul kapcsán eszembe jutott egy messzire jött ember. Biztos emlékszik, hogy a, a vasárnapi bezárással kapcsolatban volt ott egy beszélgetés, és csak a beszélgetés végén megszólalt egy hölgy. Egy hajléktalan, hogy, hogy őt mennyire érinti azt, hogy bezár vasárnap, akkor nem tud hova menni. Csak nem jutott ez. Emlékszik Valahonnan el? nagyon messziről jön vissza. Ez nem egy tegnapi beszélgetés volt. Nem, lehet, hogy ez már egy évest. Hát, amikor éves. Amikor ugye még volt a vasárnapi bezárás, a vasárnapi boltbezárás, és, és akkor úgy letárgyaltuk azt, hogy jó, nem jó, mi, és senkinek nem értett az eszébe az, hogy, hogy esetleg egy hajléktalant hogy érinteti a... Csak a végén megszólalt valaki nagy nehezen, és az úgy, úgy puff, egy ilyen nagy. Arra emlékszem, a hatására emlékszem, hogy mit mondott, arra sem emlékszem. Hát csak annyit, hogy, hogy őt nagyon rosszul érinti, mert akkor vasárnap nem tud hova, vagy nem tud mit csinálni, nem tud hova elmenni, bebújni, vagy, vagy valahol. Csak ennyi. De a hatása az, hogy az, az, tötte egyet. Azt tudom. El kell, hogy meséljem egy tegnapi élményemet, nem fogom megmondani, csak egy mostani telefon drojtatta az eszembe, hogy lett vive egy bútor. A bútor egy viszonylag nagyobb bútor, de kisebb, mint a Parlament. A parlamentről meg eszembe jutott a kövér László és a Fábján Tavás. Mindenről eszembe jut valami. It's nice to be nice, I said again. And well it is, and that's a fact. Ki látta ezt a Fábián Tamás videót? De amíg valaki telefonál, addig elmesélem önöknek, hogy van ez az izi, ez a bútor, ez egyrészt ki kell hozni, másrészt össze kell szerelni. Kiderült ez a bizonyos cég, amelyik ezt végzi, ott úgy megy, ugye én az IKEA-hoz vagyok szokva, a termékmegjelentést hallottak, hogy ki hozzák összeszerelik. Olyan, mint a próházka. A próházka meg olyan, mint az IKEA. Csak egy kicsit jobb, mint az Ikea, elnézés az Ikea-tól. Most ez a hely az, ahol külön viszik ki, és külön szerelik össze, de ezt egyetlen nem mondják meg a bútorvásárlásokor. Ezt evidenciának tekintik, hogy ezt tudni kell. Nem azt mondom, hogy ez az ő trédvárkjuk, de majdnem. Legalábbis ők nagyon büszkék rá, és nem is nagyon értik, amikor valaki értetlenségét fejezi ki, amiatt, hogy ezért neki miért kell külön fizetnie, és miért kell két időpontot választania, hiszen aki kiviszi, nem szereli össze, és aki összeszereli, az egyáltalán nem biztos, hogy akkor szereli össze, amikor kiviszik. Valakinek felkeltette a történetem annyira az érdeklődését, jobban, mint a messzívetek, hogy most betelefonálnak? 0 egy négy 8 9 és 0 3 Hát nem érdekel őket, akkor nem fejezem be. Ez az én gonosz Se fábján Tamás, se összeszerelés. Van ez így. Vagyok, engem, mint itt, a egyébként érdekel, hogy máshogy bénázik. Fel vagyok háborodva, hogy más nem telefonált. Várj egy pilatra. Önt is ezért dökli? E, jó napot kívánok, Pápa is Örgő Mária vagyok. Alégtalan ügybe lehet még személyes e, élményt elmondani, vagy már nem aktuális. Ez itt nagyon rossz kérdés, kis türelmét kérem, és aztán önnyi kis hívjam visz. Ne ne hívjam kis erő, egy picit várja. Okay. Nagyon szívesen. Okay, kis türelm. Um, Szerinted vállalnak-e egy nap összeszerelést és kiszállítást? Hát normálisztégnél igen. Itt nem vállalnak. Szerinted én megkérdeztem-e, hogy miért nem vállalnak? Persze, hogy de ezen a logikus... És egyben felajánlottam a válaszadás lehetőségét is a cégnek. Igen. És tudod hogy mit kérdeztem? Köszönöm, hogy mi abban a logika? Hogy nem, nem, nem, nem. nem rákérdeztem, hogy igaz-e, hogy azért nem vállalnak összeszerelést és kiszállítást, mert? De mi lehet a mert? Mert az én van ilyen... ilyen romlott, ja, egész, a fia, akkor te mégsem vagy eléggé romlott, akkor te kifejezetten fejlődőképes vagy ja, de Jaj, hogy, de hogy nem mondhatok erre egy szemért? Nem, mert? nem, erre kellett volna vállalat, de mondjál, tudod itt egyéb... nem... Fo... De hát ennyi. Én, én úgy lakom, hogy, hogy két összenyitott lakásba lakom, és ez, és ez két darab vízóra az azt mondták, hogy a két különböző néven van a Vízola ezért, amikor kijönnek, két kiszállási díjat, nem kétszeres díjat, két kiszállási díjat számolnak, mondom, de egy lakásba jöttek. Azt írassa már az, mind a kettőt. Hát a saját megint megint kijöttek, mondták, két kiszállási díj, mondom, még, még mit kéne? Két helyrajzi számom van. Mondtam, na azóta nincs Vízolám. Ebben az esetben pedig én azt kérdeztem, én az Abszolút romlott, hogy én azt jól feltételezem, hogy a cég nem vállalja azt, hogy az összeszerelők azok képesek egyeztetni a szállítókkal, és így nem jön létre az a szituáció, hogy olyan későn szállítanak, hogy azt követően már nem tudják összeszerelni, mire azt mondta a fiatalember, aki nagyon fiatalember volt képes, hogy pontosan így van. Hát, legalább akkor keresnének ajta, azt még érteném, de hogy a hülyesség legyen az indok. És ugye akkor, amikor, az, azt kérdezte tőlem, akivel együtt voltam, hogy mi van akkor, hogyha most neki ettől az egésztől annyira el, elment a kedve, hogy az egészet vissza akarja csinálni. Én kérdeztem tőle, hogy beszéljek a vezetővel, euh, még abban is belemelettem volna, hogy visszacsinálja az egészet, bár amit kiválasztott, szerintem az egy jó darab volt, vagy jó darab van. de És tudod, hogy ezt a fiatalember milyen szemtelenséggel adta el? Tehát olyan mértékben nem érdekelte, hogy arra szabak nincsenek ebben a rendszerben szocializálod. Jól beszélsz. Ön jön. Köszönöm szépen. Itt vagy már legalább negyed órája, hogy ebbe a témába betelefonáljak-e, mert annyira, de annyira szívemhez szólt a, a tegnap is, és ma is a Vecsei Miklóssal való beszélgetés, hogy nem tudok a hatással kikevereni. El kell, hogy mondjam, hogy én szociálpedagógus vagyok, a környezetem szerint sokszor betegesen érzékeny a elesett és embereknek embereknek az ügyében, de ez a becsei mikros, ez valami, ez valami csoda. Egy-két évvel ezelőtt, mi itt a Gutenberg tértől pár méterre lakunk a Horánszki utcában, minden nap a Gutenberg téren egy játszótér mellett megyek el a dolgaimat intézve. Ez akkor tehát lehetett, mikor a főpolgármester úr kitalálta, hogy itt a, ki kell takarítani a parkokból mindenhonnan ezeket az embereket, mert rossz szint vett a, a turistákra meg az emberek közérzetére. E, és egyik délelőtt egy ilyen tavasszal mentem le vásárolni, és látomám, hogy hogy a játszótéren egy ilyen derengő, nagyon koratavaszi napon egy padon ül egy, hát nagyon rosszul öltözött, már arcról ismertem egy ilyen hajléktalan ember, az arcát ehhez a kis ö, melengető napsütés fele fordította, ott melegedett mellette egy hátizsák, nem volt mellette ittal, nem feküdt részegen, nem hány, nem pisilt a bokorba, egyetlen egy gyerek nem volt ott, mert oda délután hordják ki inkább a gyerekeket senkit nem zavart, megrendítő látvány volt, mert gondolom teljesen össze volt vagyva éjszaka valahol. Egyszer csak megjelent egy kocsi, kiugrott belőle két jól megtermett közterület fenntartós munkás beruhantak ehhez a szegény emberhez, nem is értette, hogy, hogy miban, és kirángatták onnan, hogy azonnal tűnjön el onnan. Mondta, hogy de ő nem követette semmit, ő nem részeg. Ő nem semmit sem kihúzkálták azt a nyomorultat. Én a 152 centivel odarohantam, és azt mondtam, hogy azonnal engedjék el ezt az embert, Sen semmit nem követett csak azt a pici napsütést irídik tőlem. Nem fogom fiala úr ö, bemondani, hogy ezek az emberek mit mondtak nekem. Bunkok voltak, ö, kulturálatlanok voltak, elküldtek engem a melegebb békhajlatba, ezt a nyomorultat, majdnem hogy úgy kilökték az utcára, ahol meg autók közlekedtek. Na most ez a világ jön. Akkor én a férjemnek teljesen ki voltam akadva, hogy én ilyet nem lehet csinálni, nem lehet csinálni. Férjem mindig, aki aki egyáltalán nem boldog ebben most dologban mindig azt mondta, amikor én így teljesen ö, elszabadultam, hogy ne féljél, ezt se tehetik meg, azt se tehetik meg és aztán azóta kiderültek dolgok, de hogy nem tehetik, meg még annál nagyobb dolgokat, és most itt van, és én azt kérdezem öntől, hogy, hogy hogy ezen a héten egy Vecsei Miklós, egy Donát László nem mehet be a parlamentbe, és elmondhat egy olyan Szóló, valamit, hogy... Én azt mondom, de nem, nem, nem, a, a magától történtet értettem, ha hallgatta tegnap, akkor tapasztalhatta azt, hogy ő kapcsolatban áll a politikával. Tehát, e, sőt, ezt sokkal érzékenyebben el, hogy mennyire visszafogja magát azért a mostani jogi szabályozásért, hogy mindazt, amit azon bizonyos háromszáz település kapcsán elért, azt ne Tehát én azt gondolom, hogy... E, Hát nem azt mondja, hogy mindent a kezeljük, mert ez egy olyan módot lenne, amit nekem nem állna jól, de Tehát értettem a történetet, aztán ami ebből kezdett kialakulni, abban már nem tudok mit kezdeni, így aztán menet közben elköszöntem a elnézést, hogy ezt a műsorban így utólag tettem meg. Ahogy um, mondták, időben vágok. Uh, egy történet jutott az eszembe, látják, annak az összes papírját kidobtam pedig talán még meg tudnám találni valamelyik e-mailemben, SMS-emben, messenger üzenetemben a nő telefonszámát, csak vissza kéne keresni, nagyon bonyolult lenne. Emlékeznek arra a történetre, ahol egy afroamerikai, talán amerikai, valaki utazott Vácra a vonaton, de nem volt valamilyen jegye, és hogy mi történt? 06148 és egy de ha nem emlékszik senki se, és egyben akarnak telefonálni, nem állok kellett. Ami a civil rádió támogatását illeti, anélkül, hogy nagyon patetikus lennék, azt fogják fel úgy, mintha engem támogatnának. De nem, a kettő között nincs ilyen összefüggés, csak ezt szeretném hozzátenni, de személyes ügy. És nem a rádió elé csak a fontosságát szerettem volna kifejezni. Hogy én ezügyben konkrétan mit teszek, az hadd legyen az én saját történetem. Ezt már a rádió kapcsán sem értették, most aztán meg végképpen nincs kedvem az orokra kötni. 061 és ez a süket csönd az azt is mutatja, hogyha nem telefonál senki sem, akkor a mai ügyelet rövidesen véget ér. 1 4 8 9 0 9, 9, 9, és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1 először. Ha visszahívsz Géze, akkor még két mondatot tudnám váltani. De az már nem az alakat törtéte kapcsolatos, amit az előbb kérdeztem önöktől. 0614890999 és 0636771161 másodszor. Mint tapasztalatják, nincs két egyforma ügyelet. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Ma a 2018. június 19-e van, és egy percre múlott 489 0999 és 063677 1161. Senki többet? Látszik, te jössz, dőre pont,